Hetedik fejezet Az Úri ember. 1997. egy esős tavaszi reggelén Dávid Kimhe eligazította arab munkásait és elmondta, hogyan képzeli Tel Aviv külvárosában épülő otthona kertjét. Beszit stílusa inkább egy egyetemi előadóteremben illett volna, nem a kertészekkel folytatott diskurzushoz. Drága, varratott ruhájában tökéletes angol uri emberbe nyomását keltette. Bár közel járt a hatvanhoz, húsz évvel fiatalabbnak látszott, ami kisfiús alkatának volt köszönhető. Dávid kímhe sok-sok muszadakció értelmi szerzője. Ahogy mely, amit mondta róla, kész lexikon az agyap. A kollégái tisztelték, de megtartották a három lépés távolságot. Materiális világunknak ő túl kifinomult, túl absztrakt volt. Rafi Ejtánhoz hasonlóan sokan gondolták vele kapcsolatban, hogyha csak egyszerűen jó reggelt kívánnak neki, Dávid már is azon kezd agyalni, mennyire jó ez a reggel, és hogy mennyi van még hátra belőle. Mosadberkeken belül úgy tekintették, mint egy gentleman és egy kóbormacska keverékét. Útja Oxfordból vezetett egyenesen a Mossadhoz, amikor 1968-ban végzett. Arról, hogy ki, mikor és hogyan szervezte őt be, soha nem beszélt. Csak annyi bizonyos, hogy 1969-ben Kimche besétált a Mossad főhadiszállására, mint az előkészítő és stratégiai osztály legfiatalabb munkatársa. Belépett az előcsarnokba, és azt sem tudta, merre menjen. Balra a Bank of Israel fiókja, jobbra irodák és egy kávézó. A sietős léptekkel mellette elhaladók nem tűntek ügynököknek. Végre az egyik ajtó mögül ismerős arc bukkant elő. A londoni követség egyik alkalmazottja, aki úti okmányokkal látta előtt. Miközben a szobája felé vezette, elmondta, hogy a követségen betöltött állása csak fedő foglalkozás volt, miközben Mossad kácsaként dolgozott Londonba. Az ajtóban két kulcsot nyújtott át Kim és azt mondta, csak ezekre lesz szüksége az épületbe való belépéskor. Az egyik kulcs az ajtóhoz, a másik a felvonóhoz való. Az épület saját áramfejlesztővel, víz- és orvosi ellátással rendelkezik. Maga az épület a szuezi válság után lett a Mossad főhadiszállása. Fölfelé menet a liftben, Kimse kalauza elmagyarázta, hogy az alsó szinten található a lehallgató és kommunikációs központ, fölötte pedig a fiatal munkatársak irodái kaptak helyet. A felső emeleteket az elemzők és az előkészítő foglalják el. A kutatás és fejlesztés egy egész emeletet kapott. A legfelső szinten találhatók az igazgatóság és a tanácsadók szobái. kim a tervezők és stratégiai előkészítők között kapott helyet. Irodája ugyanolyan volt, mint a többieké. Olcsó bútorok, fém irattartó szekrény, amelyhez egyetlen kulcs tartozik. Egy fekete telefonkőszülék és egy belső tájékoztató rajta a Ne vidd el felirattal. A berendezést egy keskeny szőnyeg egészítette ki. A helység falait zöldre festették. Az ablakon át csodálatos panoráma nyílt a városra. Tizenhárom év után az épület már kezdett megkopni. A festés máladozott, a szőnyegek kikoptak. Ám a lepusztult külső ellenére Kimse első benyomása az volt, jókor érkezett a jó helyre. Melyr, amit már éppen távozóban volt, és rövidesen Rafi Ejtan veszi át a helyét. Kimhye hamarosan híres lett az épületben dolgozó alkalmazottak között. Miközben megtömte pipáját, gondolkodott, és mire végzett, a döntés is megszületett. Mindig azt mondta, a kémkedés az emberi gyengeség folyamatos tanulmányozását jelenti. Munkatársai kedvelték lelkesedése miatt, és főleg azért, mert a problémákat gyorsan és könnyedén oldotta meg. Munkájához tartozott többek között a marokkói események nomon követése. Még mindig jelentő zsidó közösségét használ király elnyomó uralma alatt, hogy valahogy megkönnyítsék életüket, Már amit munkakapcsolatot alakított ki a monarchia rettegett biztonsági szervezetével, és Nasser egyiptomi elnök elmozdításának lehetőségéről tárgyaltak. Nasser legalább annyira gyűlölte a királyt, mint az izraelieket. A monarchia a Szüezi csatornától az Atlanti-óceánig megálmodott hatalmas és erős arab koalíció útjában áll. Egy ilyen koalíció potenciális fenyegetésen meggyőzte, melyet amit ott, hogy jobb, ha kiképzi a király embereit és átad néhány kémelhárítási és vallatási módszert. Marokkóban létezett egy kicsi, de annál elszántabb ellemzék. Medi Benbárka vezetésével. Kicshe feltérképezte Benbárka pályafutását. A király hűséges nevelője. Marokkó nemzeti tanácsadó testületének egy lényegében önálló döntésre képtelen parlamentnek az elnöke, ahol csak pecsétet nyomtak a király egyre fokozódó zsarnokságának törvényszüleményeire. Bembarka végül a király mozgalom élére állt, és néha csak nagy szerencsével menekült meg a letartóztatás elől. Mivel tisztában volt, hogy elfogása csak idő kérdése, az egykori tanár és nevelő Európába menekült. Onnan folytatta tevékenységét a királyság megbuktatására. Bembarka kicsin, de hatékony ellenállási mozgalma két ízben robbantásos merényletet kísérelt meg az uralkodó ellen. A felbőszült hasszán távol létében hallára ítélte Bembarkát, aki újabb támadásokkal válaszolt. 1965. májusában hasszán a moszattól két segítséget Ben Barka ellen. A kérés kiértékelésének feladatát Dávid Kimhe kapta, aki még abban a hónapban Londonba utazott. Látszólag szabadságát töltötte, hanem valójában az utolsó simításokat végezte el a tervén. Egy saján által beszerzett tökéletes brit útlevél hamisítványal, benne érvényes marokkói vízummal, Kimhe Rómába utazott. Egy napot városnézéssel töltött, így bizonyosodott meg, hogy nem követik, és aztán tovább repült Marokkóba. A Rabati repülőtéren Mohamed Afkir a retteget belügyminiszter várta. Azon az estén az ország legjobb hastáncos nőinek műsora mellett felszolgált vacsora közben Ofkír tolmácsolta a királyóhaját, Ben Barkát meg kell ölni. Némi fekete humorral fűszerezve a miniszter a következő megjegyzést tette. Elvégre a maguk zsidó szaloméja is bajkeverő fejét kérte Heródestől, Nem igaz? Kímhe azt válaszolta, hogy ez tulajdonképpen így történt, ám a dolog igazából nem az ő hatás tartozik. Azt javasolta Ofkir, utazzék vele Izraelbe. A két férfi másnap Románát Tel Avivba repült. Melyre, amit egy biztonsági házban találkozott velük. Udvarias, de óvatos volt. Azt mondta Kímfének, hogy nem igazán végeznél Ofkir helyett a piszkos munkát. Azt szeretné, ha a szerepük kizárólag az előkészítésre korlátozódna. Meyer Amit nem tudott arról, hogy Ofkir előzőleg mert megállapodott a francia titkos szolgálat egyik frakciójával, a bembarka elhagyna elhagyná erődítményszerű Genfi otthonát és átlépni a francia hatát, őjék meg őt. Amit sem sejtő, Meyer Amit ragaszkodott hozzá, hogy Lévi Eskol miniszterelnök személyesen tiltsa meg a Mossad részvételét a gyilkosságban. A miniszterelnök beleegyezett. A Mossad most végre munkához látott. Egy marokkói születésű kácsa Genfbe utazott és beszivárgott Ben Barka köreibe. Néhány hónap alatt az ügynök elhitette, hogy ismer egy francia milliómost, aki Hassan és egy igazi demokráciát szeretne látni Marokkóba. Ez a történet Kimse találmánya volt. 1965. október 26-án megtudta, hogy Ben Barka titokba Párizsba készül. A Mossad kommunikációs központja rejtjeles üzenetet küldött Marokkóba. Másnap a belügyminiszter és egy kis létszámú biztonsági csoport szintén Párizsba utazott. Ugyanazon az estén a miniszter találkozott a francia titkos szolgálat embereivel. A Bembarkával Párizsban élő mosadügynök, miután erre a találkozóra nem hívták meg, aggódni kezdett, és felhívta Kimhét utasítást várva. Kimhe meír Amittal konzultált. Abban maradtak, hogy valami disznóság készül, amiből mindenképpen ki kell maradniuk. Másnap este, amikor Ben Barka egy saint germain étkezdébe érkezett megbeszélt vacsorára, a francia szolgálat megfigyelő kocsija már várta. Abban a hídben volt, hogy a milliómossal találkozik. Egy órás várakozás után, amikor sehol semmi nyoma nem volt az üzletembernek, Ben Barka távozott. Amint kilépett a járdára, két francia ügynök megragadta és betuszkolta a kocsiba. Egy fontenő, lavikombéli villába vitték, amit kizárólag a kihallgatásokra használtak. Avkir egész éjszaka figyelte Ben Barka kihallgatását és kínzását, amik hajnalban a meggyötört embert végül kivégezték. Mielőtt a villa kertjében eltemették volna a halottat, Avkir fényképet készített róla. A miniszter hazautazott a felvétellel és megmutatta a királynak. Amikor később a tetemet megtalálták, a tiltakozási hullám egészen a köztársasági elnöki palotáig ér. Charles de Gaulle példa álló vizsgálatot indított, amely a francia szolgálat alapos tisztogatásával végződött. Az igazgató nemzetközi szolidaritásból mindent megtett, hogy a Mossad neve kimaradjon a vizsgálódásból. Am de Gaulle, aki nem volt kifejezetten Izrael barát, meg volt győződve róla, hogy a Mossadnak köze volt az ügyhöz. Azt mondta, ráismer a Mossad módszereire. Csak az izraeliek képesek ennyire figyelmen kívül hagyni a nemzetközi jog törvényeit, füstölgött. A szuezi válság alatt kialakult szoros francia-izraeli jó viszony ezen a ponton megszakadt. De Gaulle azonnal elrendelte az izraeli fegyvereladások leállítását és a két hírszerzés közti együttműködés felfüggesztését. Mely, amit még megemlegeti ezt az esetet. Kimse számára fantasztikus dolog volt, melyr, amit ott figyelni, ahogy ezt a helyzetet kezelte. éváztathatott volna engem, vagy a többieket. Nehéjett magára vállalta a teljes felelősséget. Igazi vezető volt. Esk miniszterelnök kormánya az erőteljes francia tiltakozás hatására elhatárolta magát a Mossad igazgatójától. Ám egy nem várt helyről is érkezett támadás. Minél többet bizonygatta Meir, amit, hogy a Mossad szerepe marginális volt csupán, mindössze néhány útrevérről és bérelt autóról szólt a szerepe, elődje Iszer Hárel annál inkább azt hajtogatta, a Ben Barka eset az ő idejében nem fordulhatott volna elő. Mert amit figyelmeztette a miniszterelnököt, ha ez így megy tovább, mindketten áldozatul eshetnek. Eskol egy vizsgálóbizottság felállításával válaszolt, amelynek élére az akkori külügyminisztert Golda Meir-t állította. A bizottság úgy határozott, hogy Meir Amitnak le kell mondania, ám ő csak akkor volt erre hajlandó, ha a miniszterelnök is lemond. Nem egész egy év telt el, amíg Meir Amit úgy látta, a vihar lecsendesedett. Addigra Kim Sheff más feladatokat kapott. A palesztinok titokban kiképeztek embereket egy speciális területre, amelyek biztonsági szempontból megmutatkozó gyengepontjait még a moszat sem ismerte fel. Az a terület a gépeltérítés volt. Ha egy gépet a levegőben megszereznek, bármelyik baráti arab ország felé irányíthatják. Az utasokat válságdíj fejében fogva tartanák, akár pénzt, akár az Izraelben bebörtönözött fogjuk szabadon bocsátását követelve. Az, hogy a PFS ügye a világ figyelmének középpontjába kerül, csak külön haszon. 1968. júliusában az El Al Rómába tartó gépét Algériába térítették. A moszad vezetői megdöbbennek a cselekmény vakmerőségétől. Azonnal egy csapat káccsa utazott Algériába, mi alatt Kimse és más elemzők gyakorlatilag éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy kiszabadítsák a megrémült embereket. A gép megtámadása a jelenlévő sajtó szeme lehetetlen lett volna. Kimse azt javasolta, hogy próbálják meghúzni az időt, hát ha alábbhagy az érdeklődés, és a kátság apcióba léphetnek ám a gépeltérítők megéreztek valamit, és véres fenyegetődzésbe kezdtek, ha csak nem teljesítik kívánságaikat, palesztín foglyok szabadon Az algériai kormány támogatta a teröristákat. Kimse rájött, hogy két tűz közé kerültek. Ő is azok közé tartozott, akik vonakodtak a fogoly cserétől, hisz túl jól ismerte a következményeket. Újabb gépeltérítésekhez segítené hozzá a terroristákat. A PFS bátorítást nyerne. Izrael várakozó álláspontra helyezkedett. Ezt tették a nyugati országok is, akiknek szintén nem voltak tapasztalataik a gépeltérítés terén. Mégis mi más tehetnénk, mint várjuk, hogy mikor lesz a következő? Aztán megtanulták, mi a teendő. Rövid idő alatt fél tucat utasszállító gép került teröristák hatalmába, akik nem csak a fegyverek és robbanószerek fedélzetre juttatása terén bizonyultak szakértőknek, hanem sokszor repülni is tudtak az adott gépen, vagy legalábbis kiképzést kaptak a személyzet munkájának részleteiről. A libiai sivatagban gyakorolták, hogyan kell pisztóljal lőni a repülőgép szűk utasterében, hisz arról is tudtak, hogy az eláll fegyveres biztonsági őröket alkalmaz a -e járatain. Kimse első javaslatainak egyike az volt. Azt is előre megjósolta, hogy a terroristák ismerni fogják az illető ország törvényeit, hogy elfogásuk esetén társaik ezeknek ismeretében kezdhetnek tárgyalásokat, vagy tovább fenyegetőzhetnek. Kimse egy olyan akciót akart, amely visszaszerezheti a Mossad Eichmann elrablásával szerzett jó hírét. Valamilyen váratlan, meghökkentő esemény most is jól jött volna. Dráma kockázat hogy megmutassák az igazi erejüket. 1976. június 27-én egy főként zsidó utasokat szállító Air France gépet eltérítettek a Párizs-Tel-Aviv útvonalon, az athéni közbülső leszállásnál. Az aténi reptér híres volt biztonsági ellenőrzéséről. A gépeltérítők a szélsőséges vadi Haddad frakció tagjai voltak, és két követelésük volt. Engedjenek szabadon 40 izraelben raboskodó palesztin foglyot és két német terroristát, akiket akkor tartóztattak Kenyában, amikor megpróbáltak egy szám 7-es rakétával lelőni egy l Al. repülőgépet a Nairobiból való felszállás közben. Egy kaszablankai leszállást követően, és miután megtagadták tőlük a kartumba való leszállási engedélyt, a gép az ugandai Entebbével landolt. A terroristák innen üzenték a világnak, hogy felrobbantják a gépet összes utasával együtt, ha nem teljesítik követelésüket. A határidő június 30-a volt. Tel Avivban egy zárt kabinetülést követően a terroristáknak nem behódolni nézett vereséget szenvedett. A miniszterek amellett voltak, hogy inkább engedjék szabadon a foglyokat rabin miniszterelnök egy símbet iratot mutatott be, amely szerint már volt rá példa, hogy elítélt bűnözőket szabadon engedtek. Gur, gúr hadseregtábornok azt mondta, nem javasol katonai akciót, mert kevés információ áll rendelkezésükre. Miközben vitatkoztak, hírek érkeztek Entebbéből, hogy a zsidó utasokat elkülönítették a többiektől, akiket szabadon engedtek, és már úton is vannak Párizs felé. Ez volt a jel a Mossad számára. Isák Hofi, a Mossad igazgatója élete talán legizgalmasabb óráit élte át, amikor nagy hívvel az azonnali mentőakció mellett érvelt. Az Eikman szöktetés tervét vette elő, és egy kisé aktualizáltak. Voltak hasonlóságok. Rafi Eytán emberei is távol a hazájuktól, ellenséges környezetben dolgoztak. Improvizálniuk kellett. Hofiról a víz, miközben érvelt, és próbálta meggyőzni a minisztereket. Ha hagyjuk meghalni a sajátjainkat, elszabadul a pokol. Egyetlen zsidó sem lesz többet biztonságban sehol a világon. Hitler a síron túl is győzne. Rendben van, mondta ki a végső szót, Rabin. Megpróbáljuk. Kim sét és a többi tervező elemzőt azonnal mozgósították. Első lépésként Tel Aviv és Nairobi között biztonságos telefonösszeköttetést létesítettek. Hofi titokban felvette a kapcsolatot a Mossad kenyai partnerével. Fél tucat kátsa érkezett Nairobiba, akiket a titkos titkosszolgálat biztonsági lakásaiban helyeztek el. Ők lesznek a támadás előkészítői. Kimse egy újabb problémával került szembe. A mentőakció gépének le kell szállnia tankolni nairobi -ban. Néhány órás telefonálás után sikerült megszerezni Kenya hozzájárulását, tisztán humanitárius alapon. Persze, ettől a mentő alakulat még nem értem tebbébe. A PFS az egész repülőteret kisajátította, mint az Ugandába való saját belépési pontjukat, mivel innen irányították az Izrael dél délafrikai rezsime elleni megmozdulásaikat. Idi Amin, uganda despota diktátora, az izraeli nagykövetség épületét át is engedte a PFS helyi irodája céljaira, miután 1972-ben megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Jeruzsálemmel. Kim se tudta, élet kérdés kideríteni, hogy a PFS még mindig az országban van-e. Ilyen rövid idő alatt még azokkal a gerilla harcokban edződött palesztinokkal is lehetetlen lett volna megvívni. Az izraeliak csak néhány percet tölthettek a földön, különben hatalmas katonai erővel találják magukat szembe. Kimse két kácsát átküldött nairobi csónakkal a Viktória tavonát. Entebbe közelében szálltak partra, és a PFS főhadiszállását üresen találták. A palesztinok áttelepültek Angolába. Aztán óriási szerencsével, ami minden akciónál elkel, kiderült, hogy a kácsákat kísérő kenyai felesége a túszokatőrző őrző egyik férfi rokona. A kenyainak sikerült bejutnia a reptérre, és azt látta, hogy valamennyi fogoly egészséges, viszont 15 ideges őr vigyázza őket. Az információt eljuttatták Tel Avivba. Ez alatt az idő alatt két másik kácsa, tapasztalt pilóták, egy csesznát béreltek, és úgy tettek, mintha Viktória tavat fotóznák egy utazási magazin számára. Ügyesen berepültek a repülőtér fölé úgy, hogy egyikőjük felvételeket készíthetett a kifutópályáról és az épületekről. Ez az anyag is gyorsan eljutott Tel Avivba. Kimse egy újabb tervel állt elő a terroristák megzavarására. Amin palotájával folytatott telefonbeszélgetések alkalmával azt a benyomást igyekeztek kelteni, hogy Izrael elfogadja a géprablók ajánlatát. Egy ugandában állomásozó diplomata segítségét is igénybe vették, hogy alátámasszák ezt a látszatot. A diplomata a reptére sietett és azt mondta, bizalmasan megkérték, hogy tapogatódzon a gépeltérítők szavahihetőségét illetően. A követ még mindig tárgyalt, amikor a mennykő akció utolsó előkészítő fázisához ért. Egy felségjelzés nélküli izraeli Boeing 707-es, ami egyben repülőkórház is volt, szállt lett Nairobi-ban két pilótával, akik jól ismerték az Entebbei repülőteret. Közben Hattkád csak körülvette a repteret, mindegyiküknél rádióadóvevő és egy-egy elektronikus egység a torony kommunikációjának megzavarására. Ez utóbbi felszerelést éles helyzetben még soha nem próbálták ki. 51 ernyős a sötétség leple alatt elhagyta a kórházgépet, és a Viktória-tóhoz rohantak. Felfújták a gumicsónakjaikat, áteveztek a vizen, és az ugandai partok mentén a repülőtér közelében várakoztak. Tel Avivban a mentőakció minden másodpercét gondosan kidolgozták. Amikor elérkezett az idő, C-130-as Herkulesek repültek át a Vörös-tenger felett, dél felé fordultak, nairobi leszálltak tankolni, aztán az afrikai fák koronája fölött repülve beosontak Entebbe repülőterére. A radarzavaró remekül működött. A reptéri hatóság még mindig a okát vizsgálgatta, amikor a három Herkules és a kórházgép már rég a földön volt. A kommandósok megrohamozták az épületet, ahol a túszokat tartották fogva. Addigra már csak a zsidó utasok maradtak. Az ejtőernyősök segítségére nem volt szükség. Mindvégig készenlétben maradtak, aztán visszaeveztek nairobi ahonnan felszedte őket egy gép, és hazavitte Izraelbe. Öt perc múlva, kettővel kevesebb a tervezetnél, minden túl szabad volt, és az összes terrorista, valamint a foglyokat őrző 16 ugandai katona halott. A kommandó egy tisztet vesztett. Jonathan a Alezredest, a későbbi miniszterelnök bátyát, aki elkötelezett terrorista ellenességét testvére halálával szokta magyarázni. Három tusz szintén meghalt. Dávid Kimse kivássága a MOSA címlapra kerüléséről több mint jó sikerült. Az akció túlszárnyalta az Eichmann-sztorit. Kimse egyre inkább elmerült Izrael és a PFS harcában. Ő is egyike volt azoknak a stratégáknak, akik előkészítették a talajt a Mossad bérgyilkos csapatának, a Kidonnak. Lecsaptak Párizsban, Münchenben, Cipruson és Athénban. A gyilkosság Kimse számára valami nagyon távoli dolog volt. Olyan volt ő, mint az a bombázó pilóta, aki soha nem látja, hova esik a bomba. A gyilkosságok a legyőzhetetlenség csalóka érzését táplálták. A stratégiáktól kapott pontos információk segítségével öltek, és úgy érezték, mindig egy lépéssel az ellenség előtt járnak. Egy reggel Kimse szinte sokkos állapotba talált a kollégáit. Az egyik legjobb kácsát egy PFS-fegyveres meggyilkolta a Madridban. A merénylő volt az a szál, amely elvezette volna a kácsát egy bizonyos csoporthoz. Még gyászolni sem volt idő. Minden mozgósítható erőt bevetettek, hogy megtorolják a kácsa halálát. Kimse azt mondta erről az időszakról, hogy nem vártak és nem ismertek kegyelmet. Úgy gondolták, hogy le kell fejezni a mozgalmat, ha azt akarják, hogy vége legyen ezeknek az orv támadásoknak. Jászter arafot volt az első név a Kidon listáján. 1973-ban Kimse figyelmét egy újabb arab háború veszélye kötötte le. Az egyiptomi fenyegetéssel szemben a moszad egyedül állt a titkosszolgálatok között. Kimse figyelmeztetéseit az Aman a katonai hírszerzés vezetése rendrek figyelmen kívül hagyta. Azt mondták, Egyiptom épp most küldte haza 20 ezer szovjet katonai tanácsadóját, amit úgy értelmeznek, hogy Sadat szakítva az eddigi hagyományokkal bizonyára valamiféle politikai megoldást keres a közel-keletem. Kirse továbbra is fenntartotta a gályait. Minden hozzáérkező információ arra engedett következtetni, hogy Szadat egy megelőző csapást készül Izraelre mérni. Egyszerűen azért, mert az arab követelések Izrael számára elfogadhatatlanuk. Egyiptom megszáll területeket és egy palesztin állam létrehozását követelte. Kimse meg volt győződve, hogyha teljesítenék is ezeket a követeléseket, a PFS tovább folytatná harcát, hogy térre kényszerítse Izrael. Kimse félelme akkor erősödött meg igazán, amikor Sadat leváltotta a hadügyminisztereit, és egy olyan erőszakos alakkal cserélte fel, akinek első dolga a szuezi csatorna védelmi vonalak megerősítése volt. Ugyanakkor egyiptomi tisztek utaztak arab országokba, ahol támogatást kerestek. Sadat pedig újabb fegyvervásárlási szándéknyilatkozatot írt alá Moszkvával. Ezek a jelek meglehetősen baljóslatóak voltak. Már nem az volt a kérdés, hogy lesz-e háború, csak a napot nem ismertük. Ám az Amam parancsnokai még mindig nem vették komolyan a moszát felől érkező figyelmeztetést. Azt hajtogatták, hogy ha lenne is háborús veszély, ők arról legalább öt nappal korábban tudomást szereznének. És ez bőven elég arra, hogy Izrael megismételje a hatnapos háború bravúrját. Kímse nem értett egyet azzal a felfogással, hogy az arabok tanultak a múlt hibáiból. Amarosan ráakasztották a háborumániás moszados címkét. Nem tehetett mást, mint tovább figyelte az egyiptomi készülődést, és próbálta kitalálni a támadás lehetséges időpontját. 1973 forró augusztusát egy sokkal hűvösebb ősz követte a vívva. A szuezi csatorna sínai oldalán szolgálatot teljesítő kárcsák azt jelentették, hogy az egyiptomi hadsereg megmozdult. Mérnökök illesztették a pontonok utolsó elemeit a helyükre, hogy a csapatok és a hadi felszerelések átjussanak a vizen. Amikor a Mossad felhívására az izraeli külügyminiszter aggodalmát fejezte ki az ENSZ-ben, az egyiptomiak cinikusan azt válaszolták, mindez a rutin gyakorlatozás része. Kimse füleinek épp oly hamisen csentek ezek a szavak, mint Pearl Harbor éjszakája előtt a japán követ szavai Washingtonban. Az Amman azonban elfogadta a magyarázatot. Kimse októbertájékán további aggodalomra okotadó jelet észlelt. Líbia nemrégiben államosította a nyugati olajvállalatokat. A termelő arab országokból az a hír kezdett terjedni, hogy minden nyugati szállítást leállítanak. Az Amman még mindig nem rakta össze a képet. Amikor Szíria fölött migek támadtak izraeli vadászgépekre, akik lerődték valamennyi támadóikat, az Amman ismét azt látta igazulódni, hogy ha az arabok háborúzni kezdenek, csak rajta veszthetnek. Október 5-éről 6-ára virradóra a Mossad olyan információt kapott, hogy a támadás bármikor megindulhat, de legfeljebb néhány óra múlva bizonyosan. Egyiptomi kácsák megtudták, hogy az egyiptomi hadsereg vezérkara riadókészültségben van. Ezt a bizonyítékot már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Hajnali hat órakor Zvi Zamir, a MOSZAD igazgatója, a Védelmi Minisztériumban találkozott az Amman vezetőivel. Az épület szinte teljesen kihalt volt. Jom Kippurt, a legszentebb zsidó ünnepet tartották, amikor még a nem vallásos zsidók is pihentek. Az összes közintézmény bezárt, és a rádió is szüneteltette adását. Vészhelyzetben pedig mindig a rádión keresztül mozgósították a tartalékosokat. A moszad által felvonultatott, immár tagadhatatlan bizonyítékok hatására a gépezet beindult. A szirénák Izrael szerte megszólaltak. Éjszakról Szíria, délfelől Egyiptom készült lerohanni a zsidóállamot. Helyi idő szerint 1 óra 55 perckor indult a támadás. Miközben az izraeli kormány válságstábja abban a hitben tárgyalt, hogy az Amán szakértői szerint a háború este 6 óránál előbb nem kezdődik el. Mint utólag kiderült, ezt az időpontot a világon semmi nem támasztotta alá. Az izraeli titkosszolgálat történetében meg soha nem fordult elő ekkora melléfogás egy eseménybe következtének időpontját illetően. Kimse megdönthetetlen bizonyítékait sorra figyelmen kívül hagyták. A háború végeztével a győzelmet Izrael a lehetetlennel határos módon szerezte meg. Az Amman vezetésében jelentős személycserék történtek. A moszad ezúttal is a hírszerző társadalom élére került. Jól lehet, ott is voltak változások. Zamirt elmozdították, mondván nem volt erélyes az Amman meggyőzésében. Helyét hisák Hofi vette át. Kimse vegyes érzésekkel fogadta új főnöke érkezését. Némely vonatkozásban Hofi emlékeztetett már Amitra, ugyanaz a harctéri tapasztalat, ugyanaz a könyörtelen megvetés minden butaság iránt. Ám Hofi Kimse ízléséhez képest túl nyers volt, és összetűzéseik főleg az újoncok kiképzésének különböző módszereiből, illetve a velük való bánásmód eltérő felfogásából fakadt. Hofi a kibuckból magával hozott mentalitásával abszolút nem tolerálta Kimse kifinomult intellektualitását, és angol akcentusú beszédét, amikor a hallgatókhoz szólt. Ám Kimse nem egy sima beosztott, hanem hofi helyettese volt. Röviddel Zamir távozása után nevezték ki. Végül is a moszat hatékony működése érdekében, legalábbis egy időre, mindketten félretették ellenérzésüket. Kimse most kapta élete legnehezebb feladatát, a libanoni területet. A polgárháború két évvel a Jom-Kippúri háború után robbant ki, és mire Kimse megkapta új feladatát, a libanoni keresztények vesztett csatát vívtak. Pont ahogy évekkel korábban, Salman besétált a Párizsi nagykövetség épületébe felajálva egy iraki mígkép elrablását, egy keresztény titkos küldött érkezett Izraelbe, hogy fegyvereket kérjen, amivel esélyük lehet megakadályozni, hogy kiírtsák őket. A kérés Kimse azt talán kötött ki. Meglátta a lehetőséget, hogy a moszat bedolgozza magát a libanoni válságba. Azt mondta Hoffinak, hogy részben indokolt a keresztények támogatása a muzulmánokkal szemben, akik arra esküdtek, hogy elpusztítsák Izraelt. Hofi elfogadta érvelését. Izrael elegendő fegyvert biztosít a keresztények számára, hogy megvédjék magukat, de annyit nem, hogy fenyegetést jelenthetnének Izraelre. A Mossad elindította a fegyver rakományait Libanonban. A következő lépése az volt, hogy Mossad tiszteket ültetett a keresztények parancsnokságaiba. Az ürügy a fegyverek felhasználásának ellenőrzése volt. Valójában folyamatosan ellátták információval, ami alapján biztos képet kapott a polgárháború mindenkori állásáról. Ez könnyítette meg többek között a délibanoni állások elleni izraeli támogatásokat is. Ám 1976. januárjában megromlott a viszony, mert a keresztények a szír hadseregtől kértek segítséget az irán barát Hezbollah hal szemben. Damaszkuszban tartottak ettől a csoporttól. Néhány nap alatt szírcsapatok csapatok ezrei özönlöttek Libanonba, és vészesen megközelítették az izraeli határt. A keresztények túl későn ébredtek rá, hogy a farkast beengedték a nyáj közé. A keresztény libanoniak ismét a moszathoz fordultak. Kim se rájött, hogy csak a fegyverszállítással nem tud hadhatós befolyást elérni. Át kell venniük a teljes logisztikát. Tankokat és más fegyvereket küldtek. A libanoni polgárháború ellenőrizhetetlenné vált. A polgárháború zűrzavarát kihasználva Kimse elkezdte saját háborúját a PFS ellen. Ez hamarosan a síták elleni harccal is kibővült. Libanon a Mossad gyakorló terepelett. Itt tökéletesítette nemcsak a gyilkosságok kivitelezését, hanem a pszichológiai hadviselés elemeit is. A moszadon belül az a beszéd járta, hogy Kimse és Hofi között elmérgesedett a viszony. Hofi attól tartott, hogy Kimse a posztjára tör, Kimse pedig úgy érezte, nem méltányolják eléggé odaadását. Kimse persze soha nem sűjjett volna olyan mére, hogy ezeket a mendemondákat kommentálja. 1981 egy nyári reggelén Kimse arra lépett be a épületébe, hogy Hofi azonnal látni akarja. Ami az zárt ajtók mögött történt, a kiabálás, a vádaskodás és viszont vádaskodás sokáig beszéd téma volt. A vita mint egy húsz hosszú percig tartott, amikor Kimse kilépett összeszorított ajakkal pályafutása a moszadnál véget ért. Ám hírszerző tevékenysége új terepen, az Egyesült Államokban új életre kelt. Ezúttal nem volt szó nukleáris anyagok eltulajdonításáról, viszont volt más botrány, az úgynevezett irángét. Jövőjét mérlegelve, Dávid Kimse elfogadta az izraeli külügyminisztérium főigazgatói állását. A poszt tökéletesen megfelelt képességeinek. Végre nemzetközi vizekre evezhetett és kiléphetett a szűk libanoni határok közül. Az amerikai Egyesült Államokban előtt a Nixonról és a Watergate ügyről szóló botrány, viszont a CIA soha nem látott bizalmatlansági válságot élt át, mivel újabb és újabb tények láttak napvilágot az ügynökség Nixon érában folytatott tevékenységéről. Kimse alaposan tanulmányozta az ügy minden részletét. A lényeg az volt, hogy Nixonnak soha nem lett volna szabad megtartania azokat a szalagokat. Azok nélkül még mindig elnök lehetett volna. Hazai területen az iráni események foglalkoztatták leginkább. komeini és az ajatollahokkal a hatalmon megdöbbentő volt Kimse számára, hogy a CIA és a külügyminisztérium mennyire félreismerte a helyzetet. Ám ekkor már új elnöke volt az országnak, Ronald Reagan személyében, aki új hajnalt ígért a CIA számára. Washingtoni kapcsolatai révén megtudta, hogy régen a cia ére kíván támaszkodni a külpolitikában. A CIA főnöke William Chasey volt. Kimse ösztönösen megérezte, hogy Chasey nem kedveli túlságosan Izraelt. A következő két évben munkája részeként Kimse figyelemmel kísérte a CIA afganisztáni és közép-amerikai politikáját. Sok megmozdulásukat ódivatunak és feleslegesen kegyetlennek találta. Aztán egy esemény ismét Iránra, illetve Beirútra terelte a figyelmét. Néhány hónappal azt követően, hogy Kimse elfoglalta újjállását, Izrael Amerika segítségével elkezdte felfegyverezni Iránt. Izrael azért támogatta a tervet, hogy a bagdadi rezsimet meggyengítse. Jeruzsálem régi taktikája ez, amit Kimse kétfrontos harcnak nevezett. Három évvel később két dolog is közbeszólt. 241 amerikai tengerészgyalogos életét követelő rettenetes bomba merénylet történt Beirutban, ahol is az amerikaiaknak az volt a sejtése, hogy a moszad nemcsak hogy tudott a készülő támadásról, de az iráni hírszerzés még segített is az előkészítésben. Amerika nyomást gyakorolt Izraelre, hogy hagyja abba Teherán támogatását. Ez a nyomás csak fokozódott, amikor William buckley a CIA beiruti állomás vezetőjét elrabolták, megkínoszták és megölték. Az események gyorsan követték egymást, amikor egy irántámogatta szélsőséges csoport hét másik amerikait túlszú A régen adminisztráció, amely azzal az ígérettel lépett hivatalba, hogy leszámol a terrorizmussal, az amerikai állampolgárok elrablására nem késett a válaszszal. Teherán bombázása, amit maga régen vetett fel, még a keményvonalas tanácsadók szerint sem volt járható út. Egy mentő akció lehetőségét maga a Delta Force parancsnoka vetette el. Ekkor zajlott -e egy beszélgetés az elnök és Robert McFarlane az egykori tengerés között, aki nemzetbiztonsági tanácsadó volt az elnök mellett. Kimse így adja vissza a beszélgetést. Mire van az irániaknak a legnagyobb szükségük, elnök úr? Maga mondja meg, Bob. Fegyverekre, hogy Irak ellen harcoljanak. Akkor kapják meg, amire szükségük van, és cserébe visszakapjuk az embereinket. Régen és McFarlane, Csézi és más titkos szolgálati vezető határozott véleménye ellenére a dolog egyszerű oldalát nézték, hogy tudnilik Irán felfegyverzésével a mullakok nyomás gyakorolhatnak a Beiruti csoportra a foglyok szabadonbocsátása érdekében. Ám a kormány nem kompromitálna magát. Ráadásul az a haszna is meglenne, hogy Moszkva pozíciója gyengülne Iránban. A később Irángét néven elhíresült botrány magjait tehát elvetették. Olivier North ezredest nevezték ki a fegyverszállítások felelősévé. North és Megfádlen úgy határozott, hogy a cia nem avatják bele a terveikbe. Mindketten a tettek emberei voltak. Mentalitásuk Vietnámban hasznukra volt és mindenfelől csak azt hallották, hogy az izraeliek is így gondolkoznak. Ideje volt az izraelieknek is példát mutatni. A Szentföldre látogatás lehetősége is nagy szerepet játszott. Elkötelezett keresztényként Nartot izgatta a lehetőség, hogy Jézus nyomában járhat. Izrael új miniszterelnöke, Isák Shamir úgy gondolta, egyetlen ember jöhet szóval a washingtoni kérés kapcsán, aki Izrael érdekeit a messze menőkig szem előtt tartja majd. 1983. július 3-án Dávid Kimse elrepült, hogy a fehérházban megfár lenne a tárgyaljon. Kimse azt mondta, a fegyvereket a foglyokért cserébe akár működhet is. Megkérdezte, hogy a szíjájét is beavatták-e. Nemleges választ kapott. Válaszul Megfárlan megkérdezte, a moszad mekkora szerepet hajlandó vállalni. Kimse elmondta, hogy Isák Rabin akkori védelmi miniszter, és Samir úgy döntött, hogy a moszadot nem vonják bele, és az egész ügyet ő hagyják. Megfárlen úgy nyilatkozott, részéről a dolog így rendben is van. Kimse nem árult el, hogy a Mossad főnöke Nahum Admoni osztotta csézi aggodalmát, hogy a foglyok fegyverre cserélése nem kis kockázatot rejt magában. Megfárlen a betesd a tengerészeti kórházba hajtott, hogy a bélműtétjéből lábadozó régennel megismertesse Kimse üzenetét. Az elnöknek egyetlen kérdése volt. Tud-e biztosítékot adni Kimse arra vonatkozólag, hogy Izrael megőrzi a titkot? A kiszivárogtatás nem használna az Egyesült Államok más mérsékelt arab államokhoz fűződő kapcsolatának, akik már így is aggódnak teherán növekvő radikalizmusa miatt. Kimse később azt mondta. Megfárlán biztosította régent, hogy Izrael hallgatni fog. Az egyesség megköttetett. Kimse visszarepült Izraelbe, ám két hét múlva ismét Washingtonban volt. Egy vacsora mellett felvázolta Megfárlánnek a terveit. – A rossz vagy a jó hírrel kezdjem – kérdezte Kimse. – A ha jóval. – Hajóra tesszük a fegyvereket, önök helyett. – Rendben – felelt Megfárlán. Kim Seterve biztosította, hogy az Egyesült Államok nem kerül közvetlen kapcsolatba Iránnal, így nem csorbúl terrorizmus ellenes nimbusza sem, és nem is kompromitálódik. Az USA irán ellenes fegyverembargója érintetlen maradt, és a túszok látszólag nem a fegyverekért cserébe szabadulnak ki. És mi a rossz hír? kérdezte az amerikai. Kimse elmondta, iráni kapcsolatai aggódnak, a mullakok el tudják-e érni a foglyok szabadon bocsátását Beirutban. – Az ottani radikálisok kiesnek Teherán ellenőrzése alól, mondta házigazdájának. Ha megfárlán csalódott is volt, nem mutatta. Másnap George Schulz, külügyminiszter, az ovális teremben azt mondta régennek. – Túl nagy a kockázat. – Mi van, ha az irániak megkapják a fegyvereket és feltárják az ügy hátterét? csak hogy ártsanak a nagy sátánnak. Ez a botrány Irakot még közelebb viszi a szovjet táborhoz. És mi történik a túszokkal? Egész dél előtt vitatkoztak. Ebédidőre régen láthatóan belefáradt. A döntés hirtelen született. Az elnök beleegyezett, hogy az Egyesült Államok pótolja azokat a fegyvereket, amelyeket Izrael irán számára közvetít. Kimse ismét zöld jelzési idével élkezett Izraelbe. Ugyanakkor Samir ragaszkodott hozzá, hogy haladéktalanul tegyenek meg mindent, hogy letagadhassa az egész dolgot, ha valami mégis balül neki. Kimse színes szereplőgárdát hívott össze. Köztük volt Adnan Khashoggi, a szabudi olajmilliárdos, aki nagykanála lette a kaviárt, és mindig kiszúrta magának a legszebb modelleket. Manasher Tornbanifár, a sághírhecs Savak szolgálatának egykori ügynöke, aki még most is úgy viselkedett, mint egy kém és a találkozóit éjszakára hívta össze. Ott volt a nem kevésbé rejtélyes Jakov Nimrodi, aki a sakhalat Izrael katonai attaséja volt Iránban. Elválaszthatatlan társa, Al Schwimmer, Izrael repülőgépgyártóiparának megteremtője. Kásogi olyan ötlettel állt elő, amely előrevetítette a további eseményeket. Egy konzorciumot alapít, amely kezességet vállal arra az esetre, ha Irán nem tudná teljesíteni ígéretét. Viszont hasonló biztosítékot nyújtana Irán számára is, ha a fegyverek nem felelnének meg az ígéreteknek. Ezekért a garanciákért cserébe a fegyvereladás értékének 10%-át kéri. Mindenki megértette, hogy a konzorcium lényegében minden politikai ellenőrzés nélkül működne, és elsősorban a haszonszerzés motiválja. 1985. augusztusának vége felé az első szállítmány fegyver megérkezett Izraelből Teheránba. Szeptember 14-én az amerikai Benjamin Wird tiszteletest szabadon engedték Beirutban. Ahogy a dolgok felgyorsultak, egyre több önként jelentkező volt a konzorciumba. Amerikának és a Mossadnak csak azt számított, hogy a világ mit sem sejtő szeme láttára lejátszódó esemény titokban maradjon. Összességében Irán 128 amerikai tankot, 200 ezer katyusa rakétát, 10 ezer tonna különböző kaliberű lövedéket, 3000 levegő-levegő rakéta, 4000 gépfegyvert és közel 50 millió tár töltényt kapott. A konzorcium kezelési költséget számított fel minden szállítmány után. Irán svájci bankokba utalta a pénzt. A végösszeg 7 millió dollárra rögzött. Izrael nem kapott anyagi elismerést. Jutalma az volt, hogy végignézhette, miként ölnek meg az irániak egyre több irakit a hosszan elhúzódó harcok során. David Kimse ismét igazolni látta az oszt meg és uralkodj elvét, ami mellett gyakran kardoskodott. Azonban azt is megérezte, hogy az események kicsúsznak az ellenőrzésük alól. Úgy látta, egyre több nem odavaló ember kap nem neki való hatalmat a konzorciumban. Az események Izrael reálpolitikáját is bizonyították. Kész volt segíteni az Egyesült Államoknak, mert felismerte, hogy nem tudna létezni Washington támogatása nélkül más területeken. Arra is jó példa volt ez az együttműködés, hogy Izrael tud titkot tartani és ki tud állni a világpolitika színpadára. Ám minél tovább tartott a fegyvereket a túlszokért akció, Kimse annál biztosabb volt benne, hogy a dolog előbb-utóbb kitudódik. 1985. decemberében közölte, nem kíván a továbbiakban részt venni a konzorcium munkájába. Arra hivatkozott, hogy túl sok feladata akadt a külügyminisztériumban.